«Говорю, кавун». А на селі хлопчики сміялись, що я, приїхавши з Воронежа, говорив замість «А що ж? Дикшто!». Зате у Воронежі я навчився кататися на санчатах, не сидячи, а лежачи на животі, і правити не каблуками, а носками. Цього ніхто не вмів, і я був герой. Злітав на санчатах так, як ніхто не міг. Любив кататися із Заводської гори. На доріжці, якою ходили робітники, спускався по ній аж до залізничного насипу. Я лечу, а повз мене мелькають стовпці. Мелькає. Смерть? Із страшенною швидкістю я пролітав, обминаючи чавунний кран, із якого брали воду, і летів прямо до насипу. Біля крана розливали воду, і вона замерзала. Поступово вона Мерзлим покровом розлягалася навколо нього. Санчата в мене були на залізних, гострих і блискучих від вживання полосках. Я лечу згори. Швидко наближається чавунний кран. Хочу його об'їхати, але полоски на замерзлій воді ковзаються, і санчата летять прямо на чавунну колонку крана. Ще трохи, і голова моя розлетиться вщент. До крана лишається кілька метрів. Я розжав руки і випустив з під себе санчата. Вони помчали переді мною, вдарилися об кран і відлетіли вбік. А я теж з шаленою швидкістю, ковзаючи животом по кризі, налетів на кран і вдарився об нього витягнутими перед головою руками, щоб пом'якшити удар і захистити голову. Руки мої м'яко вперлися в холодний чавун і зігнулися так, що лише доторкнувся головою до крана. Я перехитрив смерть. Мені було десять років. З двох років я почав малювати. Уже дорослим я бачив у бабусі мої малюнки. Малюнки дворічного художника-початківця. Я малював усе паровози та вагончики з трипалими людьми. Паровози й вагончики. Паровози з тендерами вагончики товарні, ешелони. Ніби знав, як багато грізного у мене буде з ними пов'язано, як багато радісного і грізного, як багато грізного і радісного. Але про це криваве потім, пізніше. Уже крім Зої був Олег, мій улюблений брат. Він ще на рудниках і в містах, П'ять разів хворів запаленням легенів. У пам'яті моїй він блідий і тихопокірний лежить на ліжку в юзівці з п'ятим запаленням легенів. Його сумовите і спокійне личко горить в крові моїх спогадів блідим факелом, і вітер нужди і горя віє мені в лице з далеких і скорботних днів нашого тяжкого дитинства. Кислява рука смерті хоче погасити цей факел, але він горить, щоб потім засяяти рівним світлом перемоги. Ось сестричка Зоя, теж в Юзівці чи на іншому роднику, страшенно розпухла від запалення нирок. Сметанівка – це невелике село, майже хутір. Батько був там учителем. Він брав з кожного учня щомісяця, полтинник і хлібину. За зиму його учні вже вміли читати, писати і знали чотири дії арифметики. До кожного учня у батька був індивідуальний підхід. Я теж почав учитися. В мене були зошити, олівець, ручка, чорнильниця, грифель і грифельна дошка. Спочатку ми писали на грифельній дошці палочки, потім літери. Батько не вчив нас по старинці – азбуки, веді, глагол, а так, як літери є, і зв'язують їх між собою у вимові. Майстаранно мукали хором і скрипіли грифелями. Вчились рахувати і почали розв'язувати задачі. Якось я сам написав на дошці «Папа? Мама?». Мати радісно закричала у мене за спиною «Коля, подивись!». «Володячка вже може писати папа і мама». Чудно. Я вже міг писати усі слова, які знав, і цілі фрази. Навіть лист міг би написати, ну, звичайно, без розділових знаків. Та мама мене не питала про це. Їй було досить і тієї маленької радості, що її старший син уже пише «папа і мама». Наші господарі Часто запрошували до себе в гості своїх сусідів і знайомих, багатих селян. І в зимові, білі від снігу і сповнені завивання вітрів місячні ночі, вони пили горілку і співали чумацьких пісень. Червоні й бородаті обличчя стоять переді мною з розтуленими і дзвенячими від пісень ротами, а повні жінки, рум'яні, пешнощоки, підперши підборіддя руками – Тонко і журливо врізували свої голоси в гримливі баси довговусих чоловіків. Я з хлопчиками часто бігав на замерзлу річку, де ми грали у ковіньки і ганяли подзвінко співучий від наших ніг тонкій і прозорій кризі ковіньками свинку від кону до кону. Крига хвилеподібно гнулася під нами, а ми з солодко-завмираючим від жаху радощів серцем над холодною водяною смертю під ногами. Від бігу нам ставало жарко і хотілося пити. Тоді ми кийками пробивали у кризі дірочки і припадали до них, руками ритмічно надавлюючи на кригу, а вода з манюсінької ополонки поштовхами била нам в рот. Ми її пили, солодку і холодну а потім знову смуглявими горобцями розліталися по дзвінкій Кризі. Ах, цей солом'яний запах диму і струб, такий рідний і незабутній, і пишні сніги із петлями заячих ніг та пташиних лапок, і засмаглі від зимового вітру обличчя хлопчаків, і вірші кольцова, ну та щіся сівка, Пашней десятинной. выбилим железо о сырую землю. И Никитина вырыта заступом яма глубокая. Жизнь невеселая, жизнь одинокая, Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая, Жизнь, как осенняя ночь молчаливая. Долго она, моя бедная, шла, И, как степной огонек, замерла особенно мне подобалось закінчення тише а жизни покончен вопрос больше не нужно ни песен ни слез, кольцов и особенно никитин